Milyen szar lenne nélküle a világ? Buridur, magas és robusztus nő, ő veszi fel a telefonokat a rendelőben, fogadja az embereket, kiszolgál a gyógyszertárban, megtervezi Arnbjörn doktor napját. Elviselhetővé teszi Gudridur ápoló nő életét, aki hajlamos depresszióba zuhanni, reménytelenségbe esni, olyankor alig bír megküzdeni a napokkal. Puridur derűs ember, mintha öröm vagy fény ragyogna át a bőrén. Kedves jelleme és belső kisugárzása nem egyszer reményt keltett bennünk, hogy az élet még sincs annyira elátkozva, hogy van neki némi értelme. Puridur néha olyan hangosan és erősen nevet, hogy a zsigereink beleremegnek. De a kacaja mögött, a kisugárzásán és a melegségén belül forró vágy rejlik, amely sohasem talált magának menedéket. 35 éves, Körülbelül 180 centi magas, termetes, de nem kövér. Egyes férfiak a magassága miatt nem szívesen táncolnak vele. Éveken át fontolgatta, hogy elmenjen, elköltözzön, kövesse azt a forró titkos vágyat, amely kezdte elvenni az álmát, sőt az életörömét is kikezdte. Ez egy mindössze 400 lelket számláló falu, a környező tanyákon még legfeljebb 500-an élnek és egy 35 éves termetes nő számára nincs sok lehetőség arra, hogy párt, partnert, élettársat találjon. Kétszer ébredt Arnbjörnnél, a férfi pedig egyszerőn nála, de nem volt közöttük semmi komoly, csak az időt, az életet akarták eltölteni. Puridur táncolt Benedikttel, egyszer meg is csókolta a szilveszteri bálon, miközben a jó fiúk játszott a színpadon. Azóta már összefutottak a szövetkezeti boltban, váltottak is néhány szót, aztán Kiddi februári filmvetítésén Puridur Benedikt mögé ült. Aztán egy borús márciusi estén, szemerkélő esőben, 11 óra felé Puridur váratlanul megjelent Benedikt udvarán. Sötét volt, a szitáló eső lekapcsolta a szomszédos tanyák fényeit. Benedikt és a kutyája egyedül volt a világon. Letettek a tévénézésről. Egyikük sem volt könyvfaló. A rádióban sem találtak semmit, ami érdekelni őket. Hiába feküdtek volna lealudni, az eső mintha az alvás iránti vágyat és az álom könyörületességét is elnyelte volna. A nappaliban ültek, illetve a kutya igazából feküdt, figyelte a gazdáját, aki összedörzsölte a két tenyerét, talán azért, hogy érezze életének melegét. És ekkor egy autót hallanak közeledni. A kocsi fényszóróit félig elnyomja a sűrű esőpermet, ez egy autó, esküszöm, hogy egy autó közeledik a tanya felé, ilyenkor, és egy autóhoz ember is tartozik, húsvér, eleven, meg melegség és hang. A kutya felpattant, Benedikt lassan felállt, kiment a konyhába, kikémlelt az ablakon. Miféle kocsi ez? kérdezte félhangosan, de a kutya nem felelt, az ajtónál állt és ki akart menni, hogy megvizsgálja a dolgot, megszaglásza a kerekeket, megjelölje őket, ilyesmi. Finoman megkaparta az ajtót, hogy felhívja gazdája figyelmét arra, hogy ki kell nyitni az ajtót. De Benedikt csak mered kifelé az ablakon, nem nyitott rögtön ajtót. Aki ajtót nyit, az tulajdonképpen kinyilvánítja, hogy szabad a bejárás a házába, az otthonába. Az ember különös lény, néha magányos és társaságra vágyik. De amikor mégis jön valaki, mintha minden a visszájára fordulna, és a legszívesebben magában lenne, és azt akarja, hogy hagyják békén. Benedikt is pont ezt érezte. A konyha ablakból figyelte, ahogy Puridura ház felé lépked, kezében egy barna kis bőröndel. Benedikt motyogott valamit maga elé. A nő bekopogott, a kutya csaholt. Remélem nem ébresztettelek, mondta Puridur mosolyogva, amikor Benedikt végre kinyitotta az ajtót, de nem túl szélesre. Benedikt elnézett a vála fölött, Tekintete elveszett a sötétesőben, mintha sohasem táncoltak volna egymással, mintha Puridur sohasem bújt volna oda hozzá, ajkát Benedikt füléhez szorítva. Bejöhetek esetleg, kérdezte Puridur, és a kutyára pillant, mintha őt kérdezné. Valószínűleg pozitívabb választ várt tőle. A kutyák általában kedvelik a látogatókat. A kutya barna, vidám szemével felnézett Puridurra, és hevesen csóválni kezdte a parkát. Ez a nő minden lében kanál, gondolta Benedikt, majd a bőröndre merett, és nem tudta, mit mondjon, vagy mit tegyen. Meglepődött, hogy Puridur egyszer csak így megjelenik, nem mert örülni neki, szinte biztosra vette, hogy csak együttérzésből jött. Talán valamiféle szekta tagja, és a bőröndje vallásos írásokkal van tele. Épp lefeküdni készültem, felelte végül, és kitárta az ajtót. A kutya felváltva nézett a fölé magasodó két emberre. Bután vidám képpel, nyelvét a szája szélén kidugva, aztán kiszaladt az udvarra megszaglászni a kerekeket. Benedikt neheztelve nézett a kutya után, védtelennek érezte magát. Csak tíz percre engedj be, aztán elmegyek, ha akarod, kérte Puridur. Benedikt egy bőrönd egy tíz perces látogatásra. Gondolom, ha éjszakára is maradni akarnál, akkor teherautóval jönnél. Poridurcája elég nagy, hajkai vastagok, sötét rövid haja nedves az esőtől. A bőröngyét kint hagyja, majd lassan lehúzza térdig érő bőrcsizmáját, negyvenkettes méretet hord. Nincs jobb egy késő esti kávénál, mondja Benedikt hátának, majd követi az előszobánát. A konyha ugyan rögtön jobbra van, de Benedikt inkább a nappaliba tart. Az hivatalosabb, gondolja, könnyebb tartani a távolságot. A nappal sem valami nagy, se nem túl különös. Benedikt tévénézésre, zenehallgatásra használja, vagy csak ül és mered maga elé, beszélget a kutyájával. Olvassa a századunkat. Egy barna kanapé két hozzáillő fotel, hifi torony hangszórókkal. Egy régi nagy mahagóni szekrény a tetején fából faragott állatok, lovak, birkák, kutyák. Egy fóka meg egy róka, mind kopott és megfakult. Harminc évvel ezelőtt az anyja múlatta ezzel az idejét, aztán meghalt. Majd nem sokkal később az apja is. Néha így alakul. Szóval ez a nappali, jegyzi meg Puridur. Állnak egymás mellett, mintha felmérnék a szobát. A férfi alig valamivel alacsonyabb, egy méter kilencvennél. Puridur leül a kanapéra. Nem ülsz le te is? kérdezi óvatosan. Nem feleli Benedikt, de aztán leül a tévével szemben lévő fotelba. A bal oldalával fordul a nő felé, ferdén kell ránézni, hogy lássa az arcát. Ne félj, nem maradok sokáig, azt mondtam tíz perc, és általában tartom magam ahhoz, amit mondok. Nekem ez a féle hobbim. Mosolyog, erős, egyenes fogakkal, vörös ajkakkal, de Benedikt csak a szemes arkából látja, nem akar rámeredni. A nő még érdeklődésnek vehetné, egyébként pedig ritkán néz oldalra az orra miatt, amely úgy mered ki az arcából, mint valami fontos nyilatkozat. Néha kifejezetten zavarja ez az orr, ha előre néz, szinte észre sem veszi, de amint oldalra pillant, azonnal megjelenik vörösen, csúnyán, esetlenül. Ez magyarázza, hogy Benedikt mindig előre néz, ami miatt már egészen korán határozottnak, magabiztosnak, elszántnak könyvelték el. Puridur, ritkán jársz a rendelőbe. Benedikt résnyire nyitva hagyta az ajtót, és a kutya bejön az esőből. Az ebek általában nemigen kedvelik a parkettát, nem tudják behúzni a karmukat. Tik-tik-tik, hallatszik az előszobában, mindketten fürelnek és az ajtóra néznek. Majd bejön a kutya, feketén, életeteljében. Rájuk nem vonatkoznak a viselkedési szabályok, azaz udvariaskodás, ami merevvé teszi az életünket. Egyszerűen bejön és megszimatolja Puridur lábát a vékony harisnyanadrágon keresztül, majd előre nyújtja a fejét és várja, hogy megsimogassák. Benedikt eléggé haragszik rá. Hallgatnak, Puridur a kutyára koncentrál. Benedikt maga elé mered. Pillanatnyilag el sem tudna képzelni jobbat, mint hogy egyedül legyen a kutyával. Esetleg főzzön egy kávét és passzián szózzon. Eltelt a tíz perc. Szaladt ki hirtelen a száján, mintha a tévéhez beszélne, pedig a tévéhez hiába beszélne, az nem kíváncsi ránk. Jó, ha ezt észben tartjuk, mielőtt bekapcsoljuk. Akkor nincs mire várni, feleli Puridur vidáman, majd megfogja a kutya fejét, megcsókolja, feláll. A kutya őt figyeli, és úgy tűnik az életét is kész lenne feláldozni érte. Annyira rossz volt? kérdezi Puridur mosolyogva, és Benedikt szemébe néz aki megpillantja a fogait a két ajka között. A vörös ajkak, amelyek akkor a bal fülébe de a szeme acélkék a sötét haja alatt. Puridur megy az előszobába, a kutya utána. Benedikt utánok, elátkozza a kutyát, elátkozza a nő szemét. Hosszúak a lábai, jól látszik, amikor belebújik a magas bőrcsizmába. Hosszúak, de nem annyira vastagok, mint amilyenekre egy ilyen magas nőnél számítani lehetne. Ritkán vagyok beteg. Feleli és Puridurnak némi időbetelik, mire rájön, hogy a férfi az iménti megjegyzésére reagált. Szerencsés vagy, mondja, és felveszi zöld kabátját. Gyorsan és határozottan öltözködik. Sötét haj zöld kabát. Majd másodszor is Benedikt szemébe néz. Megint azzal az acélkék szempárral, és azt mondja. Szép álmokat, és kilép az esőbe. Elindul a kocsi felé. A bőröndöd löki meg Benedikt a barna bőröndöt, gyapjúzokn is nagylábújjával. Majd legközelebb elviszem, feleli Puridura a válla fölött visszanézve, és Benedikt még soha nem látott ilyen magas nőt távozni a tanyájáról. Puridur beült a kocsiba, beindította, és már késő bármit is mondani. Benedikt ott maradt a bőröndel, csak néz az autó után, a vörös hátsó lámpák eltűnnek a sötétben, a sűrű esőben. Ő pedig ott áll az ajtóban, a kutya meg odakint az udvaron.